Преди два дена кореспондентът на БНР в Москва, Ангел Григоров, официално върна акредитационните си документи в Руското външно министерство. Той е посъветван в двуседмичен срок да напусне страната. Припомням, че това се оказа ответната мярка, с която Русия първо заплаши, а след това и реализира отговора си на екстрадицията на кореспондента на российска газета Александър Гацък. Заради подозрения в шпионаж, Гацък беше екстрадиран от България, след като дълго време скрит в Посолство. Добър ден казвам на бившия кореспондент в Москва на Българското национално радио Чавдар Стефанов. Чавдар е всъщност вие направихте тази прогноза, че това ще бъде ответната мярка на а, Москва, на Кремъл, че най-вероятно ще отзоват единствения български журналист в момента в Да, то друго Мосия. няма какво да направят. А Освен това, всичко беше свързано около една много ясна политическа а, а, история в България самата България по време на изборите. Тоест, допускате, че всичко, всичко това е свързано с един опит да се повлияе на изборния процес или по-скоро да се използва ситуацията, в която е горещо и може да се размати водата. И едното и другото. Русия е във война. Ние за нея сме враждебна държава и срещу тази враждебна държава тя използва всякакви хибридни уловки. А, в този смисъл, Русия газета е. какво е? е? Държавен вестник. Българския. Аналог на Българския Държавен вестник. Сега това е българ на правителството, да. който чете, то, който изразява мнението на това, което искат в Русия да се говори за България. Ще направим един преглед на това какво в Русия искат да се говори за България и какво ще те виждат, каква, каква България виждат благодарение на своите кореспонденти. Но тук има хора, които се възмущават, че държавата ни гони журналист, казват те. За това е важно, да, като човек, който познава руските медии, а, малко по-дълбоко да ни представите какво представлява Русийска газета, казвате официалния вестник на руската държава. Възможно ли е за Русия да не въжи правилото да не се използват журналисти за прикриване на разузнавателна дейност, защото такова правило има в много западни държави. Не, в Русия е практика, но първо да уточним. Държавен вестник създаден през 1990 година, в който се публикуват актове на правителството на президента, за да станат действителни. Има и една страничка за информация. Именно тази страничка не чете никой. А изобщо държавен вестник, кой чете в Русия. Никой. Така, че този кореспондент е много странен. Това, че в България хора не вярват на Държавната агенция за национална сигурност, че е изгонен за шпионска дейност, си е техен проблем. А Това е основното. Иначе да изгониш някой журналист за това какво пише, е нещо, което излиза извън рамките на морал. А, да, всъщност, вие казвате, ако това е журналистика, има ли някакви съмнения дали това е журналистика или не е журналистика? Защото е любопитна тази картина от страната ни, която виждат в Руската Федерация, ако четат Р. газета. отговаря ли тя на реалността? Какво се вижда всъщност от България? Вие сте направили един много подробен преглед. Преглед направих за последния месец, който съвпадна с изборите двата кръга. Всъщност, Гацак е изгонен, т.е. извикане да бъде изгонен, заедно с тримата руски свещени си шпиони. По пътя той чул, после това взел, че се укрил в посолството. Влязъл в посолството и започнал да там удърна да пише. Uh, неуместно е сравнението, но репортажи с примка на шията. Uh, защо? Защото някой иска от него нещо. Той трябва да дава продукция. Той наистина отстоява интерес на руската държава, като която е във война, като пише непрекъснато за един определен кръг от хора. Аз мога да и прочета за ноември месец, какво е написано съвсем накратко. Главните действащи лица са президента Радев, Лидерът на опозицията, Костадинов, да, се, да извинява госпожа Нинова, но тя не е сред лидерите на опозицията, но и тя много често споменава. Споменавани са Слави Трифонов и танковия, тук бетерния специалист, Тошко не, от ИТН, от, а, има такъв народ. И, и Тошко Иорданов. И така... Неизвестният генерал Шивиков, той пък е един от главните герои, който така слага една планта на всичко, че Русия ще освободи света и ще въведе ред. А, всичките, говорят, всичките говорят за някакъв вид фашизъм в България, за някакъв вид а, а, репресии, за това, че Вашингтон командва непрекъснато. От посолството се чуват команди. И, така, междувременно забелязах и един ваш колега. Петър Волгин, който е интервюиран, или не знам точно, не се разбира, за това, че той е казал, че народът е готов да се бори срещу господството на Вашингтон. Народът. Той говори от името на народът. Но това е нарцисизъм. А иначе обявен като политолог, като експерт, и като радиожурналист нещо такова. Поликолог журналист... Иначе така езика му е цветист, както и на повечето от цитираните, като изключим официалната информация около Радев. А, например, Волгин говори за управляващния ни беден в интелектуално отношение евроатлантически планктон, който и така нататък. Но дет се каза, когато човек няма аргументи и факти, за да блесне като нарцис. Сега, а, аз се връщам обаче на това, което е основната тема на разговора ни. Русийска газета. Всъщност, какъв портрет на България ние виждаме в а, тези дописки от България на кореспондента, който беше екстрадиран заради шпионска денежда? Последният месец говорихте за фермерите преди малко, че фермерите са блокирали пътищата в цялата това Срена, беше факт. Срещу вноса на да. украинско заърно. Основната тема да, на всички кореспонденции е борбата срещу е, Украина. По всякакъв начин. Другото е, миниорите. Се борят срещу решенията от Брюксел, принуждаващи България да се откаже от енергетиката си е Виждаме една картина, в която много силно преобладават антиукраинското Анти опозицията, която според опозицията. Русия се оглавява от лидера на Възраждане, а не от Корнелия Нинова. Не, не, не. Да, това е защитанието. Не пренебрегнали се, а иначе, общо взето има и нещо такова, че се използва и странни генерали, като Шивиков. Сега, а, аз бих искала да ви попитам, каква би била разликата, ако българските служби за сигурност гонеха руски репортер заради публикации али, или ако го експолсират заради шпионска дейност? По принцип, журналистиката знаете, че има едни етични норми, норми които се спазват от общо взето професионалните журналисти. Това е и за езика, това е и за отношението към слушателя, за отношението към събеседника. Има и в България такъв етичен кодекс. А когато отиваш като кореспондент в чужда страна, тъй или инак ти трябва да говориш също така, освен критики към нещо си. Критиката основното на господин Гъцер. да, Трябва да говориш и за нещо позитивно, за някакви дружески отношения, за някакво развитие на отношенията. Няма такива отношения. Просто Русия трябва да бъде забравена. Една боюваща, агресивна Русия, която се опитва чрез своя агент за влияние руският журналист от официоза Русийския газета да разпространява информация, която се отпечатва в много руски издания и която четат Политици, някои руски политици, ако четате изобщо Российския газета. Сега, ако а, използвате думата Агент за влияние, а, от публикация на Свободна Европа вчера стана ясно, че вече повече от 20 дни в Русия е арестувана журналистката от Свободна Европа, Алсу Курмашева, тя е с руско-американско гражданство, живее по принцип в Прага, била е задържана, когато е посещавала семейството си в Русия, т.е. тя не работи там. Обаче се обвинили за чуждестранен агент. Ние виждаме, че и у нас има подобни идеи сред определени политически движения. Лидерът на Възраждане, например, цитира тази разпоредба за чуждестранните агенти като американска, агентите е, за влияние. Какво в Русия също... направиха? Да, въпросът е какво може да ни а, така освети за пропагандната употреба, включително на е, темата за агенти на влияние? Ами, Студин, отиде, отиде да отида да изкара едни лекции по пропаганда в Русия, за да разбере как стават нещата. А всъщност тук с този журналист Гацък имаме едно развитие, което завърши с говорителката Захарова, с писмен текст, не с друго. Кой е виновен? За Гацак е виновен лис с е, американският помощник държавен секретар по публични Комуникация Елизабет Алън, която е била в България и е открила една програма на, за 900 хиляди долара. Ето, каза Мария, Мария Захарова, толкова струва изгонването на руски журналист от България. 900 хиляди долара. Черно на бяло. Тоест, това замърване казва, с... е, казва... Кой е виновен? Америка е виновна. Америка е виновна? Дошла е. Тя е дошла в края на октомври. Още месец преди развитието на тия събития. Но, както и да е, всеизвестно е, че руската пропаганда главно лъже. И общо, заето това трябва да знае така наречената българска опозиция. С едно изречение, защото нямаме време. Да. Когато вие бяхте кореспондент на Българското национално радио в Москва, над вас имаше ли опит за оказване на натиск страна на руската държава? Какво да разказвате за Русия? Не, определено. Не времената бяха съвсем други, Русия беше съвсем, съвсем, съвсем друга. Благодаря. Имаше оптимизъм. Чевдар Стефанов, бивш кореспондент на Българското национално радио в Москва.